legyen bármi értelme is. Megpróbálom a jelenét is bemutatni, már amennyire ezt az időkeretet engedik. Elsőként tisztázási jelleggel a hacker kifejezést fogom definiálni, ahogy ezt Limez Torvács is szokta tenni. Az előadás során elmondom én, mit jelentenek az én olvasatomban az általam használt kifejezések. Erről legfontosabb a hacker, ami általában a részben a médiának a kiváló hatására általában valami információbiztonsággal foglalkozó szemét próbál jelölni. Én ezt a definíciót egy kicsit uh, úgymond általánosítom, nem feltétlenül akarom kizárni belőle az általánosan elterjedt értelmezésmódot, inkább kiegészíteném, hogy bármivel foglalkozhat ami ügykölhető, és ő szeretné ezt megpiszkálni. Így például biokutatás jogcímén foglalkozhat azzal, hogy baktériumokból építsen Turing teljes számítógépet, vagy rakétákat próbáljon megindítani. Én természetesen csak is békés célba, hogy az isván is, is megújtott. Ez teljesen egybe is rá Bruce a definíciója. Valaki a szlájdon olvasható definíciót adta erre a hacker Semi definíciót. Igen, egy kicsit szokszor aztán ezt a szót. Ebbe pedig ráadásul még Robert Da Vinci is belefér valamint jó pár olyan ember, akik nem feltétlenül számítástechnikai rendszereknek a határait próbálják felderíteni és kicsit megpiszkálni, hanem például a társadalomnak, vagy a jogrendszernek, vagy ne adjék embereknek a rendszerét. Láss, például a social engineering is belesik ebbe a kategóriába gyönyörűen. A másik fontos alakült, az a Hackerspace, amelynek gyakorlatilag csak két összetevője van, egy hely és egy közösség, a reláció szintén a slide látható, van egy hely, amelyet a közösség fenntart és használ. Ez a közösség azonban nem teljesen a nulláról építkezik, hanem merít azokból, azoknak a nagyon sikeres projekteknek a design patternjeiből, amik gyakorlatilag már a életünk részévé váltak, akár a szobányi méretű vasakon, akár a mobiltelefonokon futó nyílt forrású szoftverek képében. A Hackerspace-nek a Hacker Maker DIY jövőjéből azért van egy nagyon-nagyon fontos szerepe, mert ezek adnak egyedül lehetőséget a valódi bottom-up innovációra, szemben például cégek, a cégek K plus F illetve a Egyéb hasonló hekkel szemben. A látható volt két példa, és az egyik a Suphaió, amely a Bécsi Hackerspace, a Metalabnak az egyik találmánya, és európai startup díjat nyert, a másik pedig a svéd mintára alakult német kalózpárt, amely Fiatal pártként, ráadásul tematikus pártként a német választásokon, milyen már fiatalon is sikerült kétszázalékos eredményt elérnie, ami egészen jónak számít, ezt pedig a Seabase-ben uh, alapították, amely Berlinben, tehát az első hackerspace-nek nevezhető. A bárcsony. következő szlájdokon, váltson nyugodtan, következő három szlájdon, amitől egyelően nem láttok semmit, azt fogom bemutatni, hogy hogyan, le, hogyan tudják hackerek megváltalni a világot, és hogyan fog ez a jövőre kihatni. Az első az a társadalmi innováció amelynek az egyik rész a svéd kalózpárthoz köthető, ugyanis először az 2009-es vagy mikor LP választásokon legutóbb legutóbbin először egy tagot, majd a Lisszaboni szerződés követően még egy második tagot, a Anders Európai Parlamenti Képviselőre. Uh, ja, már működik, Zseniális. Szóval, Európai Parlamenti képviselő utóbbi van is volt találkozni. És igen, ő az, akiről az ember, tehát úgy, úgy nem képzelné hogy egy Európai Parlamenti Képviselő a konzolját bügyköli a notebookján, és, és mégis ennek ellenére beleszólhat Európa működésébe. Tehát ezt egy társadalmi innovációnak tekinthetjük. A másik egy nagyon kiváló magyar projekt amelyet a teremben is elhelyezkedő Stefan Márziszke és Tauber Ádám, vagy ismertebb nevén Eskimo csinál, Pippi Longstrings a neve, és gyakorlatilag az tetszőleges törvényi szövegek tartalma között keres egyezéseket, és ezáltal összefüggéseket. Így például, ha megérnék a szlájd, látni fogjuk, hogy hogyan tud rámutatni arra, hogy bizonyos ö, törvényeknek a szövegezését hogyan helyezték át később esetleges elutasítás után egy könnyebben elfogadható másik formába, ezáltal mégis verhették a törvényhozáson. Bárki elérheti egyrészt online a főső URL-en a működő változatot, ezen kívül a forráskódja Afro GPL alatt elérhető a GitHub-ról. A... a másik a jogrendszer hack -elése. Már-már Krisének számít, hogy mennyire járnak jól a kisebb zenészek és egyéb csoportok a jelenlegi kiadói modellel. Ennek az egyik megkekerési formája a Burn Station nevű projekt, amely Spanyolországban indult és egyelőre a latin világban már egészen elterjedt. Magyarországra a Budapesti Hackerspace hozta be, és építettünk egy sajátot. A bal oldalon látható az Osának a Copyright 2010 kiállítása. Megnézhetek, ez egy picit haja, az egy bevásárlókocsira, amelybe egy számítógép van beleépítve, és az alkotók feltölthetik rá a Creative Commons licenc alatt terjesztett műveiket. Aki pedig oda megy, az egyrészt meghallgathatja rögtön a számítógépen böngészett a zenék között. Valamint, ha összeállított egy playlistet, azt pendrive-ra vagy optikai lemezre ki is írhatja mindjárt a gépen, innen a ne vagy burnstation jobban látható, és egy ilyen gyönyörűen tudott egyszer CD-t írni. A, fő, a lényeg az ott van összefoglalva abban a három soros mondatban. Gyakorlatilag mi ezt egyelőre Magyarországon még egy picit furcsának tartjuk, hogy hogyan tudna elterjedni, de eldolgozunk rajta. Mint említettem, a Copyright 2010 is sikerült vele megjelenünk, valamint a Net Akadémia jó voltából az Ethical Hacking konferencián is már teszteltük a remek művet, és alapvetően tetszett az embereknek. Aki szeretne még többet olvasni erről, van egy csomó videónk meg fotónkról, ahol ezt bemutattuk, az az alábbi is érheti. Végül a szaporodásnak a hengkeléséről. A 3D nyomtató az abszolút nem újdonság, már a 80-as években is voltak ilyen szerkezetek kereskedelmi forgalomban, például a kedvére az autógyártás nagyon szereti őket, hiszen nagyon gyorsan lehet vele prototípusokat létrehozni, tipikusan a műanyagnak az bizonyos finom rétegben egymás fölé helyezésével, Ezáltal tényleg gyakorlatilag létre lehet bármilyen tárgyat hozni egy nyomtatóval. A probléma az a 30 ezer eurós kezdőár, ami egyrészt nem szép, másrészt, mint minden más, a csillagos égig növelhető. A RepRep volt az, ami egy kicsit ebbe az állóvízbe így és 2005-ben kihozott egy GNU GPL alatt, tehát szabadon elérhető, a 3D nyomtatót, amelynek ez a szabad azt jelenti, hogy bárki a weboldalukról egy wiki rendszeren keresztül elolvashatja, hogyan kell megépíteni az anyagokat maga megveheti 350 euróért, és gyakorlatilag, ami a legviccesebb, hogy a saját elemeinek a jelenlegi verzió közel felét képes legyártani, és gyakorlatilag úgy megy ennek az összeállítása, hogy az ember csinál egy gépet, ami aztán összeállítja a jelenlegi generációs 3D nyomtatónak egy nagy részét, a többit egyelőre kézzel kell megforrasztani, és már dolgoznak a második generáción, amely képes lesz az áramköröket is legyártani hozzá. Még közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy a gép le tudja magát gyártani, a fényképpen éppen a két alkotó látható. Bal oldalon az a gép, ami a jobb oldalonakra gyártotta néhány elemét. Tehát igazi hmm, belfentes szülői kapcsolat látható a képen. Yeah. És. Abszolút, igen, mint a patkányoknál. Itt pedig a képen. Zárásként a Budapesti Hackerspace-nek látható a 3D nyomtatója egy felvethom, amely éppen CBA gazdaságos Nutellával nyomtat glidert egy pirítósra. <gül> Igen, tudunk ilyen jókat is csinálni, és gyakorlatilag ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a figyelmet. Ez nagyon Kérdés? Abszolút tehető, odattuk a... <gül> <ahogy> is, <gül> nem, nem, ez, konkrétan ez a kép a szabad szoftveres konferencián készült, a, ami a régen Ubuntu konferencia volt, csak most már kinyílt a szemük, és uh, gyakorlatilag ott volt valami disztribútor, aki, aki konkrétan uh, borokat osztogatott, ha valaki oda meteste az és velük becsegéltük borra. <gül> Tehát ez így működött nagyjából. Ott hátul volt egy kérés, hogyan lehet csatlakozni igen. Nem nagyon láttam hogy pontosan kikérdezte, hogy sajnos csak így um, abszolút a levegőbe meg kell válaszolnom. A Budapest Hackerspace-be bárki bejöhet, és uh, amikor nyitva van, benézhet. Uh, vannak workshopjaink, illetve rendszeres programjaink, ezt a weboldalunkon a hspbp.orgon meg is lehet tekinteni. Aki pedig úgy érzi, hogy szeretne tagjává válni, annak sincsen semmi akadálya. A gyakorlatilag, az, a, mint az elején említettem, a hely és a közösség, az úgy tud fennmaradni, hogy a, kizárólag a tagok finanszírozásából ö, tudjuk a helyet fenntartani. Tehát elfogadunk támogatásokat is, de egy nagyon fontos alapelemünk, hogy kizárólag a tagoknak a tagdíjából képesek legyünk fenntartani a helyünket. És többek között ebben különbözünk, amit nagyon, nagyon csúnyan kifejtettem. hogy volt már két hackerspace-hez, Többé-kevésbé közelálló szervezet Magyarországon, az egyik a Next Lab, a másik a Kicsen Budapest, és a többé-kevésbé tudja aztán, hogy a Next Lab az inkább többi, a Kicsen Budapest kevésbé volt hackerspace-szerű. És igen, ezektől eltérően nálunk fizetni kell a tagságért, de ettől függetlenül bárkit szívesen látunk, hogy megtekintse a helyet. Konkrétan pénz Mennyi a tagsági díjból. A tagsági díj jelenleg nálunk úgy van meghatározva, hogy 5 és 10 000 forint között, amennyit a, aki jónak rát, illetve a, természetesen olyan tagok esetében, akik olyan kontribúciót tesznek a helyért, amely <hazam> ugyan anyagiakban nem kifejezhető, de a helyet a, a, úgy viszi előre, hogy ezt megtermelni, a, a, tehát egyedi elbírálásra is lehetőség van. Éves, havi, havi. Sányan vagytok? Ez egy jó kérdés, attól függ mit veszünk tagságnak. <tess> van egy gyönyörű tehát akkor mondok három számot. Van egy levelezőlistánk, ezen javítson ki valaki onnan a sarokból, de tudtommal valami kéthégyűen vagyunk, de szerintem a 60 körül. Uh, van akkor az, aki fizető tagság, azt 15 körülére satszolom, és van egy maga, aki rendszeresen be is jár, az olyan 10 körüli ember. De mindig vannak olyanok, akik mondjuk havonta kétszer néznek be. Tehát, uh, és azok nyilván mindig mások. Hát hátul hát, valaki készítenék egy negyedik számbal, az pedig az, hogy havonta egy olyan hajra, 40 ember szűnik nálunk olyan átfolyó forgalom, ami a reggel. Kérdésem van, 3D-ben már a 3D nyomtató? Igen, nyomtattunk vele egyrészt egy kockát, másrészt 3D és hack logót. Hát tudod, kockák kockát nyomtatnak, de... D mennyi volt? <gül> 3 plusz 1. Igen. Az négy dimenzió már er egy ideig eltartott, amíg kinyomtattam. <gül> és ez helyileg is... Ja, igen. Ez egy nem utolsó információ. Az Akáczvó vagyunk, az 51-es szám alatt. Fogasház néven szerepel az a kis helység. Annak és nem urott össze? Azem. Nem, nem össze. Nem, nem, nem, egyelőre áll. Igen, most már a plafon is, egész stabil, szóval. És szóval. Igen, és nálunk van áram. is van, csak szakaszosan pur, <laughs>